Тут я був лише часткою життя, котре самим краєм своїм торкалося людського світу. І світові цьому, цій реальності, воно належало тільки частиною своєю, крихітною, не найголовнішою частиною. Я побачив унизу вузьку і довгу кімнату, яка здавалася маленькою через те, що до неї набилося понад два десятки людей у плащах. Там панувало мінливе світло смолоскипів, яке перетворювало цих людей на потойбічних істот. Вони сиділи за довгим столом, грубо збитим із нестроганих дощок. Їхні обличчя, приховані широкими крисами старовинного покрою капелюхів, Ефеси-шпах, що виблискували в напівтемряві, величезні рухливі тіні на стінах, створювали фантасмагоричну декорацію якогось пекельного спектаклю, котрий, я був майже певен, ось-ось мав тут розпочатися. На початку столу, як мені здалося, підкреслено відокремлено, у двох високих дерев'яних кріслах розмістилися двоє чоловіків, обличчя яких ховалися за чорними напівмасками. Один із них щось енергійно говорив, ледве не кричав, та до мене крізь подвійну раму не долинало ані слова. Він підвівся зі свого місця, роздратовано змахнув широким рукавом, нахилився і впритул подивився на одного з присутніх. Той теж встав. І я упізнав Путиліна. Вигляд у нього зараз був такий, наче Валерій Петрович ось-ось упаде, втративши свідомість. Путилін виправдовувався. Поступово суперечка між ними наростала. Атмосфера в кімнаті розпалювалася, і до мене почали пробиватися уривки слів. Та розібрати, про що йдеться, все ще було неможливо. Треба було ризикнути, бо ж, певно, розмова торкалася чогось важливого. Я дістав складеного ножа і заходився колупати у рамі щелину.